Doncs diguem que d'aquella ràdio resistència en aquesta ràdio i ampliació d'audiència, mm -hmm. francament, hi ha gran diferència. Molt bé. Eh? M'agrada la seva presència. Si més no la verbal. Bé, doncs, parlant de presència, no sents una veu que té reminiscència... De freqüència. De vella veu amb la millor essència. que et diu el teu nom i somriu la ciutat allunyat amic meu allunyat amic meu allunyat amic si podies venir amb la barca del temps Perquè, esclar, no es tracta només de celebrar 25 anys i... I què? I què després? O oh, i ara què? Com veus aquests 25 anys de cançó, Marina? I jo ja sé com els veus, però explica una mica i dóna'ns la teva impressió i vine també a la nostra barca. Mm, saps què passa? Que jo mm, jo llavors en tenia 10 12 i per mi va ser un moviment molt important eh, de desvetllament de moltíssimes coses, de l'apropament la, a, a, la, a una música molt diferent de la que llavors eh, es podia escoltar per la ràdio. De d'apropament a una poesia que l'escola no ens l'havien ensenyat, i ha un concepte estètic diferent, sobretot de la música que imparava en aquell moment. No? Uh -huh. mm, jo recordo molt vagament un recital precisament on tu i eres de Vendrell, que presentaves a la Glòria, i a la seva germana, sí, al mateix Serrat, abans de la fer Eurovisió, per exemple, uh -huh. on hi havia la Núria Feliu, uh -huh. i llavors era espectadora. Llavors, aquest moviment de la cançó, jo et puc parlar més com a espectadora, que com a persona integrant d'aquest moviment. Perquè jo m'atreviria a dir, jo no sé què diria empujador, però jo m'atreviria a dir que, no, eh, que en aquest moment, aquest moviment, eh, és evident que no existeix, i jo diria que som diferents individualitats, diferents persones, que canten, i el que tenim en comú és que ho fem amb una llengua que resulta que és el català. Uh -huh. Però que no hi ha cap, ni eh, disortada o encertadament, cap interrelació entre nosaltres, i que les coincidències que hi ha a vegades són de tipus personal, o d'atracció de, de, de personatges musical uh -huh. que uns ens veiem més que els altres, però que com a moviment eh, homogeni no existeix. Jo... Penso que no existeix. No, no, existe penso... gent que canta simplement. Jo també penso que... coincidència. Penso no? que el fet i aquella porta oberta primer pels 16 jutges, després i a la vegada perxe, concèntric, etc, aquell moviment, aquell moviment, eh, després de què cadascú doncs, pren el seu camí i pren la seva postura a la vida, alguns eh, a la vida i a la política i al mm -hmm. propi comportament, penso que s'acaba el moviment de la nova cançó. Queda cançó només que no és poc, mm -hmm. que no és poc. I això penso que és el que, el que cal, eh, que no només tingui una, una fita i no només tingui una celebració, sinó que continuï eh, amb la naturalitat més, i si val la repetició, més natural del món, com arreu de tots els països que canten les seves cançons. Sí, normalització més que naturalitat, Exacte. eh? Sí, sí. Normalitzar un fet. Sí, sí. Llavors aquest és un país on hi ha diferents cantants. i Jo et diria una altra cosa. Doncs Que aquest país eh, ha donat cantants molt diferents entre nosaltres... O sigui, hi ha un ventall extraordinari, extraordinari, molt eh, similar al moviment de la música francesa o italiana o grega o portuguesa, uh -huh. que és els llocs més propers a nosaltres. No? O inclús ha donat la mateixa varietat inclús que la música al Canadà, per exemple. O que els moviments, diferents, però sí en punts de coincidència de la música eh, americana. Americana, en, en el Gufri, per exemple, o en Dylan, en el seu moment, o el mateix... Eh, Pete Seeger, no? Uh -huh. Llavors, jo vull dirte te que aquest, que és un país tan petitet, ha donat curiosament i extraordinàriament, i que sí, ningú sí. ha valorat això, uh -huh. imagina't, l'obligui no té que veure amb el Kiko. Són tan diferents, uh -huh. no? Musicalment, el concepte, la seva mirada sobre les coses, o el llac amb el Raimon, sí, o sí. la mateixa Maria del Mar i jo, sí. o, la, o la Núria amb no sé qui, amb el Tete, per exemple, sí, sí, no? Sí, sí, sí, sí. O amb el Serrat, no? llavors hi ha una, una variació extraordinària que això no s'ha valorat i aquesta variació és la que dona aquesta naturalitat o aquesta normalitat de tot l'arc de tot mm. l'arc contemplat, cadascú amb el seu color i el seu estil i això la és meravellós, eh? Això no, no, en, en els resums i en els anys que s'han fet en aquests dies jo penso que no ha estat mà, suficientment valorat eh? sí, no, hi, ha, no... hi ha hagut gent extraordinària hi ha gent extraordinària uh -huh. i molt diferent uns amb els altres I cadascú ocupa la seva zona sí. Això és meravellós. Sí. I això és meravellós eh, vist des de que som un país petitet. Bona... Que jo et diria que inclús en, en, en altres estadis de la cultura, en, aquí, en els països catalans, no existeix. I en canvi la música, la música dita popular, sí existeix que hi ha eh, una diversificació i una gran amalgama amb tots els matisos. Jo hi coincideixo plenament, penso que, pel que diu i ja sintetitzant-ho, que per al país petit ha donat tot el, tot, tots els colors i cadascú en el seu lloc en aquest llarg teclat de tantes tecles, tons i colors i tu què hi dius, Pujador? Sí, doncs jo estic bastant força d'acord amb el que diu la Marina jo de fet des de fa molt de temps opino que el que ens interessa a nosaltres, i això ho podem aconseguir a través de mitjans de comunicació eh, propis, etc etc i que sigui una mica el cas del que es produeix al país és definir la cançó, realment definir la cançó que moltes vegades a nivell de diaris de premsa, de ràdio, es posa en un sac barrejada amb altres coses perquè la gent no sap una mica com agafar-la com en pinces, jo sempre he dit que la cançó és un tricicle, amb tres rodes que són el, un text, una música, una interpretació, que en uns casos és unes més inflada que les altres, però que les tres han de funcionar perquè, si no, l'aparell s'estimba. A partir d'aquest cas, les façanes estètiques que li posis al damunt, posa-li orquestracions uh, sí, sí. uh, com, com el senyor Loferrer, que pot cantar a pèl o pot anar amb una orquestra sinfònica, com el grup Zoo al davant. O darrere, violins o sintetitzadors, és que, igual. Això són opcions estètiques, són façanes. És com el senyor Foch, com fa poesia, dir li pot posar una façana medievalista una façana avantguardista. El fet poètic és el mateix. Uh -huh. Aleshores, la cançó és cançó, posa-li el que sigui al darrere. Que després, com deia la Marina, hi hagi unes afinitats ideològiques, estètiques, etc. això és el clar. que li dona la riquesa. I el que trobo lamentable és que moltes vegades enfront d'una estètica moltes vegades estandaritzada, eh, provocada moltes vegades per certs mitjans de comunicació, es vulguin posar aquesta en contra sí. de les altres i cada vegada intentar donar en vols de truita. Sí, sí, sí, sí. Donar en de truita i eliminant tot Uh, tota una sèrie de registres importantíssims que de fet existeixen a tot el món encara que no ens en per la política de les discogràfiques per la política dels mitjans de comunicació que hi són i que haurien de continuar sent Concretant el pràcticament no es pot posar tot en el mateix sac ni en el mateix cova perquè cadascú té el seu color i cadascú té les afinitats amb qui vulgui de l'altre intèrprete que té un altre color i també canta... però això és, això és meravellós, saps, Salvató? Jo penso que en aquest país uh, la cançó no ha estat un fet uh, assumit culturalment no ha estat assumit culturalment igual que ha estat la, la pintura, per exemple, o la literatura, i aquí s'ha assumit com a fet cultural només la música clàssica o la música culta, la música de, del Liceu. Uh -huh. I, en canvi, eh, tot aquest moviment que jo sóc una mostra, jo soc una mostra de la importància que va tenir, perquè eh, jo m'he format molt en, en, en, en ser espectadora d'aquest moviment, i com t'he dit, jo he conegut... Jo you no, know, segurament, potser no ho conegut fins molt més anys més tard en Salvador Espriu si no hagués sigut que en Raimond l'hagués musicat. Clar. O el Rosselló Porcel, si a Maria del Mar no l'hagués dedicat un disc sencer. O el Papa Seid. O altres i altres poetes. No? O les tallers per l'obidi. No? Llavors, aquest moviment que va posar la seva feina al servei del seu pensament. Hi ha hagut un compromís, no només estètic, sinó ètic, en quan el plantejament d'aquest moviment. Van posar el seu, la seva feina al servei del seu pensament i això potser és el que distingiria aquest fet cultural de la cançó comercial, no? Certament, ha quedat molt ben explicat i Marina Rosell, a les 4.41, canta i diu... una lluna morta, l'amor canteria que truca a la porta i... Magda Urenic, hola i bona... Bona, tarda. bona tarda. Quan vas conèixer i quan vas enxampar una cançó i vas dir, aquí tenim una cantant? Bé, parlo. fa molts anys, fa molts anys, no et podria dir quants, però potser la Marina farà uns nou anys que ens coneixem, o potser deu, una cosa així. De seguida jo... de seguida sí. vas dir, com aquesta com veu és de les que es queda? Sí, a més jo sóc fan fan de la Marina, ja ho sap ella, eh? no me'n vaig cap, al... no ara només que és més fàcil anar-la a sentir, sinó els moments difícils, jo sóc fan de tots ells, però de la Marina, de la Maria del Mar i del Llac especialment, i els segueixo tot arreu, ja sabeu que llocs estranys ho han tancat, de vegades jo per darrere i tal. De totes les la Marina a nivell personal i al llac potser els vam conèixer, no sé, farà 10 anys, eh? ben bé 10 anys jo crec. Fem Marina... unes eleccions potser, no? Sí, llavors just abans. Del sí. túnel del sí, temps. Sí. això mateix. Si sí, la Marina era molt jove... I jo crec que una mica està molt d'acord amb el que explicàveu aquí tots vosaltres de la cançó. I jo crec, de totes maneres, que aquest país no s'ha tingut la sort de tenir aquesta gent de la cançó, perquè es va demostrar que no eren només uns resistents davant el franquisme pel fet cultural català, sinó que a més després, amb major llibertat, no potser tota la que voldríem pel català, però sí major llibertat, han demostrat que eren uns grands artistes. I això sí, jo penso sí. que, que, com deia la Marina, és molt maco i més és important per uh -huh. Catalunya. És importantíssim que els tinguem amb ells. I no només cantants per la resistència, sinó ara donna una mostra de que hompleen i que són capaços d'il·luminar grans auditoris i això és important. Exactament. Jo crec també com en ells, és que no és que en sigui molt tècnica, però realment per mi sí que vaig aprendre molt amb tots vosaltres. Tot això que tu explicaves que potser un poeta en ningú l conegut. a mi m'ha passat personalment. Tu també? Jo Clar. hi he pres molt amb vosaltres i pres jo, jo diria més que he pres potser fins i tot estimar la música amb vosaltres. I bé, ja es repeteixo que sóc bastant fan, però jo crec també, com deieu, que cadascú és diferent de vosaltres, que això per exemple és la gran riquesa que clar, tenim, clar. però que de totes maneres, avui encara cal valorar com a catalans el fet de que tots ells tenen un fet en comú, que és el cantar en català, uh -huh. i quasi tots ells només en català. I això avui dia també vol dir alguna cosa, encara. I ho diu Mac Mac Orenic, una dona punta de llança, fent pas a objectius justos de llibertat, advocadesa, periodista pertany a nacionalistes d'esquerra? Sí, sí, sí, sí, pertanyo. Sí, sí. Va presentar-se a les llistes de l'entesa PSUC, a les eleccions estatals. No pertany a cap partit feminista, però sempre has donat suport a moviments d'aquest tipus. I ara acabes de fer un viatge a París i a la ciutat Llum, potser per il·luminar aquests camins tan torturosos i en tantes giragonses de vegades, no, Magda? Sí. Uh, a París uh, s'ha celebrat aquest, uh, aquest 40è aniversari d'una associació, era l'Associació de Juristes Demòcrates, com anat i quins resultats i quins eh, representants hi havien i què creus que és d'alguns del, del, dels conceptes que allà haureu discutit o haureu eh, dialogat, Uh, quines conclusions uh, positives creus que s'ha arribat. Era, era per l'UNESCO, oi que sí? Sí, es van celebrar la UNESCO, perquè hi ha hagut juristes de tot el món, jo diria que pràcticament cap país n'estava esclòs, hi havia bàsicament gent del Tercer Món, clar, no oblidem que vivim a Europa, que és petiteta, però que el món està poblat per gent del Tercer Món. És l'Associació Interessant de Justes Demòcrates, que són juristes progressistes, que és l'associació que va néixer arrel de la Unió dels juristes que havien defensat a la gent la resistència durant l'ocupació nazi uh -huh. a tot arreu del món. I aleshores a Turmes van tractar bastants punts aniversari que és important que segueixis, va tractar tot el que feia el tema del respecte als drets humans. Hi ha llocs on hi ha grans unanimitats, com és el tema d'Amèrica Llatina i en llocs onser pot haver més discussió. I aquí bé, va presidir el mateix president de la UNESCO, l' UNESCO és una associació progressista on els Estats Units ha marxat en aquests moments, justament perquè és una associació democràtica i on hi ha precisament una major presència del tercer món i on els Estats Units no té el dret al veto, com té a l'ONU, aleshores, com no ho ha pogut, potser, manegar com voldrien, doncs han marxat i també ha marxat a Anglaterra. Bé, aquí hi havia gent de tot arreu, presidia, ja he dit, el president de la UNESCO i doncs, hi havia, doncs, per exemple, el Sigmund Bright, que és presidia, el president d'Amnistia Internacional, Premi Nobel de la Pau, i hi havia l'expresident de Mèxic, l'Eixeverria, i va venir... També el Carvajal, el president del Senat espanyol, malgrat que delegació espanyola pròpiament dita no hi havia, hi havia els bascos, hi havia els catalans, que a més cal dir, com a satisfacció, com a catalans, que ens han reconegut a nivell internacional com a associació catalana de juristes demòcrates, no... no. Ereu els únics representants del País Basc i el País Català exactament. com a únics representants de la península? Exactament, exactament. I el que regal de més va estar a la sessió inaugural, com va haver també, per exemple, el president de la Cort Suprema de Nicaragua, i també hi havia professors d'Estats Units, de Berkeley, hi havia gent progressista, això sí, però de tots els ventalls i de tot arreu del món, hi havia molts presidents del Tribunal Suprem, ministres de Justícia en una reunió important, sobretot, i jo crec que el més important que es va tractar serà el tema de la pau i el tema del respecte dels drets humans, que com a juristes hem de valorar sempre, perquè de vegades els estats, siguin quin sigui la ideologia de, dels governants, doncs té que haver sempre algú que estigui donant la llauna, podríem dir, parlant plenerament. Però, perquè, ells, perquè ells són molt fàcils i molt donats a signar aquests tractats, ara després complir se ja és una altra cosa. Exactament, llavors jo crec que precisament tota la població, però bàsicament els juristes som els que tenim que lluitar perquè aquests drets humans es respectin, perquè un país on no respecten els drets humans no són països lliurents lliures no són països en democràcia. I en aquest sentit cal dir també, amb satisfacció, que la delegació catalana i després amb el suport de la delegació basca, doncs vam presentar una exponència sobre la llei antiterrorista i el que suposa d'atemptat als drets humans la llei antiterrorista que va ser aprovada per unanimitat perquè com a juristes cal dir que és una llei que no, no s'aguanta, aquí a Catalunya el tema és clar, el Parlament de Catalunya també es va pronunciar en contra, i en aquest sentit doncs, penso que ha sigut interessant la reunió. Trobar-nos, sobretot és interessant també a nivell humà, i a nivell professional i a nivell polític, doncs, trobar-nos amb gent de tot arreu del món, de països que pateixen més que nosaltres ara, perquè cal dir que la diga, quan hi aquesta associació funcionava ja fa anys, fa 40 anys, i nosaltres teníem aquí els processos difícils contra el franquisme, consells de guerra, etc., i venia sempre un representant de l'associació, doncs això era una ajuda moral importantíssima, Clar. que de vegades no el deixaven entrar. Però jo, jo ara m'anado de vegades que quan enviem algun company així, per exemple, a Amèrica Llatina en un procés d'aquests, i de vegades penses bé, què, qui hi vagi un. Doncs, doncs no. Perquè aquí quan ens venien era, mira, el de l'associació de juristes, i ve una cosa que et dona un cert Clar. suport, sobretot moral. És no? un recolzament que s'agraeix. Eh? Jo crec que és sí, un recolzament que s'agraeix, a més, una associació reconeguda que està eh, com a observador, és associació no governamental i que està com a observadora a l'UNESCO, reconeguda internacionalment, que té milers i milers d'afiliats arreu del món i per tant crec que és Important. també es va tractar naturalment el tema del racisme, i temes també més de la vida diària, com és el tema de l'administrat, davant de, de, de, del govern, davant de l'administració, que són temes que afecten a tothom, i crec que va ser molt interessant, això sí. I aleshores, què diries, en resum, que de les conclusions que es van arribar? Què diries que és el més fruitós? Bé, això de lluitar pel respecte de drets humans, sobretot per la pau, Cal dir que Estats Units va quedar, evidentment, el, el, no Estats Units com a poble, perquè cal dir que hi havia americans, americans progressistes, però sí el govern del senyor Reagan va quedar absolutament per terra, va naturalment, eh, com, com tocava, jo crec, jo crec que, evidentment, des del meu punt de vista, es van aprovar totes les resolucions contra l'agressió a Nicaragua, contra la venda d'armaments i, en, en resum, a favor de la pau i de respecte a drets humans. També hi va haver una ponència de llibertat de premsa i també una altra ponència que va ser molt interessant sobre el tema de la deuta externa que tenen els països d'Amèrica Llatina en el Internacional, que és el mateix que està agafat, vull dir, amb una presó, perquè aquesta deuta fa que no es puguin desenvolupar com a pobles. No? I això una mica és el que es va tractar. No era un congrés, per tant, no, no era un aniversari, però les resolucions van ser en aquest sentit. Bé, doncs, celebrem aquestes impressions de Magda Orenic. Una cançó i recuperem el fil de la conversa. 4.51, Bon Vent i Barça Nova, a port de la notícia. ...festionat mm -hmm. fins i tot el Parlament, i parlo amb tu ara, Marina Rosell, mm -hmm. de què volien que aquest cant fos l'himne nacional de, de la península italiana. Ens sabies alguna cosa? Jo penso que... Si alguna música reuneix aquesta cosa de la màgia i d'aquesta cosa indexifable que sovint passa amb la música, o no tan sovint, uh -huh. és aquest fragment de l'òpera de Nabucco de Verdi. Certament. És una meravella harmònica, rítmica i musicalment. I a més a més, Verdi va ser un dels noms que no només per al món de la musicologia doncs era qui era, i ara no cal, no cal argumentar més les seves virtuts, sinó que en un temps eh, s'escrivia el seu nom per les parets, perquè quan escrivien Verdi volien dir visca, eh, visca el rei d'Itàlia i com que no es podia cridar viva el rei doncs escrivien Verdi a les parets que volia dir això i esclar, per ells tenen unes connotacions de, en fi, de, de força, lluita. De, de lluita de, de consecucions de llibertat, etc etcètera, etcètera A part que era una cançó que va ser utilitzada pels partisans, eh, també mm -hmm. Escolta, eh, sospito que estàs molt contenta de la marxa, ens ha dit l'editorial de CBC que, que s'ha traspassat la xifra dels 50.000 i això és molt important no? perquè és una xifra d'aquelles que, que enlluerna qualsevol editorial i, i és clar que traspassar 50.000 disc, disc de llarga durada doncs és una xifra important econòmica de ventes, d'assolir un, un reconeixement públic del teu treball i per això et suposo contenta Imagina, que, que, no que, que, raó, que és una meravella clar. Ah, que, que, que, que pensava que pensava que anaves a dir que no perquè esclar Home, nen, no, no, tindries, no tindries raó de ser no tindries raó de ser perquè de tant en tant passi això no? i aquesta xifra és molt important equivalen penso a un dis d'or sí, perquè aquest 50.000 penso com un parell de zeros més és el que equivalen a altres països al dis d'or i aquesta sí, és la fita sí. i la xifra sí. que, que en aquesta fusta i en aquesta alçària correspon doncs, a aquesta magnífica Exactament magnífica... Hi ha una petita cerimònia i no m'entregaran un disc. Quan de... serà això? Després de festes. Després de festes. Perquè, esclar, per Reis encara és un disc que es pot regalar a la gent aimadora de les velles cançons i dels vells colors d'aquesta veu, que és la Marina Rosell, que és la veu. Què diuen al Vendrell? Fa dies que no els has vist. Per Nadal, ja ho saps, cada ovella el seu corral, eh? Cada el seu corraloide. Suposo que per Nadal cap al Vendrell, no és que hi falti sí. gent, però cadascú al seu lloc. Vendrell, Gurnal, sí, sí, sí, eh? naturalment. Gurnal. Que de la gornal en surt el que, el que cal. Molt bé, molt bé per ria del Rodolí. Mira. Bon amic, bon amic pujador, mentre gent ja fora i ja han no, fet un preu. No parell, us podeu deixar hem... sols. Eh, no, no perquè, no hem, perquè quan no sé els cargols. Sí. I... I... Molt bé, tu veig, ja en tenim tres. Bé, com esteu. La manera tot desmanera és a de saber que te recordes que jo sóc agent artístic. Teva pràcticament per la Marina ah, sí? sap que cada disc és una imatge, eh? Jo cada disc que surt de la Marina és com de Déu eh? mm. eh? o de 20 en 20. Llavors tothom que li tingui regalar algun al disc de la Marina. Això jo millor. ho feia els moments primers, ara veig que ja no et cal, que eh? sí, per dir, sí, sí, sí, ja que cal. Però jo sempre sí. promocionava la Marina oi oh, tant. Causas per què Mac, eh? Per què cal trancar aquesta xifra de la màxima teulada que són 50.000. Ara hauríem d'arribar al 70.000. Cal que la Marina arribi molt més endavant més que el Juliol Glècies i llavors ja fem una festa aquestes. Exacte, a la a Gran Catadal. Miami, però farem una festa, això sí, important. Escolta, Magda, si tu eres la seva dona imatge, saps què dèiem no, quan no. t'hem vist passar, Anna, tu? Sí. No sé si perquè vens de París. Mira, una dona de molta personalitat com tu se li pot dir tot. Aleshores dèiem que... Perquè estàs més enllà de qualsevol elogi. Aleshores dèiem que venies i no sabíem ben bé si era la Magda Orenic o la Tana Turner. Ah, caram. caram però escolta, no, no. véns d'això, que se't nota que véns de París, vaja. No, es nota. Tant en quan anava de París va bé. Va bé sí? Eh? Sí, home, sí. Has vist bé. coses a París, a part dels amics de la UNESCO i d'aquests juristes demòcrates? Sí, sí, sí, hem corregut per tot París, els llams d'Elisèix tan preciosos, i il·luminats, hem corregut per tot arreu, Montmartre, Sant Germain de Pré, ens hem vist amb els estudiants que havien guanyat, per cert, mm. havien guanyat, i jo és que no estic gaire acostumada a guanyar, però ja han fet les manifestacions i han aconseguit la dimissió al ministre i que treguessin la llei, i com a cosa nova he vist que jo li recomanava també el pujador, que diu que d'anar... A... Ara se'n va a París, ah, la propera setmana. Ara, ara no, però el dimenge. El museu aquest nou d'Orcer, que havia inaugurat la, ara primer de desembre, que és un museu preciós, aprofitant una antiga estació, l'estació d'Orsay, i bé, és una meravella, s'ha de veure, no ho sé sí? descriure, no és que sigui tècnica, tampoc jo amb això, però vull dir, està aprofitant, s'ha fet d'una manera fantàstica, és que no és només el que hi ha dintre, que a nivell de quadres, i monet, manet, i tots aquests, tot el que és segle XIX hi ha, eh? és a dir, to, no només pintura, sinó escultura, i tot el que suposa el segle XIX, és a dir, fins i tot mobles, prensa tot, és que és una autèntica meravella. És Té una semblança amb el Pompidou o no? No. En quant es estructura no, moderna, no, van no, no, Bueno, perquè el Pompidou, sobre tu, que és allò, allò tan modern, van no, sí. això no, perquè és aprofitant sí, l'antiga estació, estació mm. i és que és una meravella, fins i tot les escales, les finestres, tot ho de veure i estic molt segura que us agradarà. L'únic problema és les cues i cues, perquè, clar, s'acaba d'inaugurar, París és molt gran, tothom ho veu a veure i s'ha de fer una mica de cua. Ens ho ha dit i ha recomanat Magda Orenic, i nosaltres, naturalment, molt compleguts, però ara, notícies. No vint no per això és una mica... Com un cervell molt brillant. Clar, I això és, i fa referència a aquell tema que tantes vegades hem comentat, que és que no per ser català hem de ah, vulguer-ho, sinó sí. perquè ha de ser català i bon producte. Sí, sí. i, I, aquí, I aquí i no només no per ser que sigui, sigui, sigui dona, sinó per clar. ser qui és. És que el que és inadmissible, allò que de sobte hi posen una, que és igual que hi sigui, clar, perquè ja ha de ser una clar, dona. Clar, ah. I que això és inadmissible. Les dones han d'arribar als llocs perquè, vana, el que passa que en aquesta societat és molt més difícil. És a dir, una dona que arriba en un lloc on la vindre molt més que molts dels homes. Una dona ha de demostrar molt més que que balada està demostrant tot el dia exercint i aquesta és una mica la injustícia d'aquesta societat, perquè han d'arribar en els llocs no només les dones que valen molt, sinó la dona corrent, jo em preocupo una mica de la dona corrent de la dona normal, ja sabem que si la gent val molt o treballa 25 hores al dia les dones avui dia doncs, poden arribar a tenir els mateixos sous, les mateixes responsabilitats que els homes però jo el que intento crear una societat on la dona no es tingui que esforçar més que l'home, sinó que realment fins i tot les tasques domèstiques siguin compartides les qüestions siguin compartides i bé que siguem tots certs normals, no? Així ha parlat Magda Magda Orenit, costa convidada al programa. Magda Orenit ens ha parlat de la conquesta de la dona i aquesta és una dona que ens ha conquistat. Gràcies, Magda. A vosaltres. Semblava la Dina Turner. Mm -hmm. ah, sí. De veres, ja que sí, Molt... semblava. O que tot sembla que no s'hi semblava, Marina? Sí, ha sigut jo que Ah, ho veus? Ai, i per, per què ens volies portar la contrària? Perquè... Eh, que, que vols que ens enganxem? Perquè esteu amb l'obscenitat. Perquè esteu amb l'obscenitat. Però qui t'ho ha que érem l'obscenitat? Érem mag Ah. Tractant-se d'ella no podia ser cap eh, mal pensament obsè ni obsè, ni obsatè ni obuitè, ni... no, no, no, no, no. Digue, Diguem que quan parlava d'altre mèdia per l'empenta de la locomotora que portava com interpreta sí, sí, sí, com s'ajuden els homes eh? això, deu això deu ser masculisme no, això ah. és que les col·leguilles escolta, ens agrada aquesta dona, no podem dir que ens agrada? és una persona molt encantadora ah mm. I li hem obsequiat amb bombons, perquè aquí els nostres... No, I tu què? Tu estaves mirant a veure si cau alguna capseta, no? Perquè tu sí, també és llaminera, veig, penso, clar. eh? Sí. Doncs mira, als nostres convidats els hi regalem good Gut, que vol dir sí, mai ens diuen que no. I good que vol dir marca, i good que vol dir bombons d'artegania. Te l'has guanyat. Gràcies, el Però ara no, eh? Ple, ara, ara no obris la capsa, perquè ara voldríem una altra cançó teva. Quina cançó pot ser? Pot ser, per exemple, una cançó que no és bombó però que és poma? És una cançó que... Mira... El que podríem dedicar a la teva dona, que és un sí. del seu país. Ah, i és? Cull yes? la primera poma, colli-le primer mer. Ah, sí. De l'obra